Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa ashabihi wa man malah, Allah në falendrojmë, dhe të më përti ndim dhe falë e kërkojmë, e ne përbazdojmë edhe sonte me pjesin e mbetur të temës dhe smundjes që kemi filluar me të rejtu në takimet e kaluara. Fjala është për vetë pëlqimin, dhe ne dy takimja kemi kështuar kësa e smundje, në të parin kemi folur për kuptimin e drejtë, rëzi ku si manifestohet kjo sëmundje, ndërsa takimi i dytë ja kemi kushtuar trajtimit dhe shërimit nga kjo sëmundje. A thuall çfarë kanë bërë të flasim për këtë, kanë bërë edhe më shumë, mirëpo ajo ja që dua sonë të flas për ta është do të ofroj disa udhëzime praktike dhe kuptime të rëndësishme që vijnë nga të parat tan lidhur me këtë sëmundje. Ne vazhdimisht kem përmendur të durojmë dozën së kuptimi i thes është Obligimi parësor i çdo muslimani, ta kuptosh atë që Allah e ka kërkuar prej tej është ajo parësorë dhe kryesore që çdo musliman i duhet. E për ta kuptuar fën drejt, duhet që në me ushtryme referencat e duhura. Dhe çdo musliman kur pyetet për kuptimin e fesë dhe referencat thot fjalë Allahut dhe fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është e pa kontestueshme. Mirëpo fjalë Allahut dhe fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë njëi për koment kanoi për interpretim. Andaj këtu na duhet një referencë plotësuese për ta kuptuar drejt fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj ne në dy takimet e kaluara për vërtpëlçimin kemi thënë atë çka thot Zoti dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me po tash edhe kuptimi praktik i kësaj na duhet që të plotësohet me fjalët e të parëve ton, dietarë të mëdhej, atyre që Zoti xhallahuane i bëri u dhe rëfyës, dhe i të kuptimit të duar të fjales Allah dhe fjales e pejgamerit, sallallahu al-sallam. Ka shumë thënje të cilat, janë thënë, në lidhje me këtë qështje, me këtë probleme, me këtë smudje, e onë kam përzidh disa pretyne, ju shumë, dhe jam munduar që se cilës thënje me i adhën nga një titum, me i adhën nga një kuptim. Gasi këtu thënje, dhe thënjët e sparëve ta në të nuk janë fjeshtë thënjë që burujnë nga dhe një përpjek e me thonë diqka. Këpona thëmë diqka përpjeku me thonë diqka. Ja qëllojmë se qëllojmë e punë tjetër. Jo, thënjët e tjune nuk janë thënjë. Por ato janë të me thonë në rëfim i metotologjisë që ata e kanë djekëm. Adë një thënjë përbën një pik të metodës së ndjekur që ata kanë përdorur ata. Donë fjaltona nuk provojnë me metodologji. A mundum na domon me thoni fjal për vetes ton edhe ajo fjal me u shënum në rrug që ndijk dikush mas neve, si e m këto ata. Mirë po ata kanë qenë kështu. Ba më kur ata janë kompakt, janë unik, radhkuptimë të caktuara, atëh thënet e tyre të zët reflektojnë unitetin e tyre përbëjnë rrugën e caktuar që nga duhet me njekat. A ne e mënuar që në basë të thënjeve edhe me orientu angazhimin ton dhe trejtimin ton të këti problemi. Praktikisht, si e kam bërë, njerëzit e lefdruar nga gjenot e para. E para që duhet fillaj me të të buru lazërë dhe motra është se në trajtimin e çdo smundje, pa po ato kësaj, dhe çdo problemi të ata gjinë balancim precize në kod deballans. Ngjëra dikush njerë i përshëhum duhet të trajtonë një problem, shkakton dy probleme tjera afta. Pra një problem punë po drejt, mirë, po po rrugë i bën dy probleme tjera afta. Ose shkakon, shkakton, shkakton përshëhum deballancim afta. ë uh, duke e shmruni problemin të dunjos e debalansan ahiretën e të atje. Dohonje, shkakton prishtët e, e ekuilibrët me ahiretë. Ose e kunder të ekshtë të mëratë. Pra neve na duhet me ndjek rrugë dhe metodët e cila ofran balansim, ekuilibrën, mes të gjithë përbërzve që neve na duhet njëtë në kësa i bote. Për këtë arsuj, Allahu Gjallahu Ale, këni pa në Koran, ku do që e ka përmen gjennetin, e ka përmen edhe gjennemin. Edhe e kunder të ku ka fol për xhehenam, ka fol për xhennet. Pse aka ka bokat? Qase njëri duhet ekuilibër, thon. Duhet më kaq të që i ka xhehenam, mirë po, jo vetëm këtë. Më kaq të që ka, që ka gjenet, ton, heq, mësigali, rahmeti, mad, edhe xhennet. Mirë po, dhe më kaq lule e xhennet, më on hiç mos i gaje rahmeti Allahut i madh, edhe më jam shif xhehenimin. Dhe kjo është deballance. Më kaq të që i ka xhehenam, Allahu na rujpëti, mirë po. Ka. Dhe gjithkujt ne gjin këto po. Si ka për shembull në surën Al-Asr, sura e madhe që Imam Shafiu rahimullahu ka thonë kjo sure do të mjaftonte me izbë të njerëzve. Hiç as i thotë se kjo sure me pasbrit do të mjaftonte njerëzit me orientuop. Çfarë balancimi atashëm i madh preciz në marë, këtë sure apo. Për shaka kohën ku aktorët jeta njerëz. Kë aj të tanë. Innal insana la fi khusr. Dyrë është në humbie. A është kjo një realitet që duhet ndër me të kallzu? Po. Jeta që ta kum jap ka mundësi më shumë humbie, rujo. Kë nuk kemë shkaktuar panik, as frikë, as traum, as jo jo. Kë është më me... ai donjërit një lloj um, inform informimi që i tregon realitetin. Me pa ka përfundosur ja këtu jo. Illal ladhina amanu wa amilu soliha dinalhum. Nuk janë të humbur ata që kanë besuar Allahun. Kjo është ballanca. Tkalcë edhe këtu pjesë pa da kët pjesë. Dëon të më dalës i tregon atë. Edha atë të, të këndshëm edhe atë pa këndshëm. Edha atë të baren edhe atë zezen. Edha të mirë edhe atë keqë. Të dyja Dhe edhe Kurani, Allahu xhallahu ola nuk ka fol veç për rrugën e pejgamberit, a ka fol veç për njerëz të mirë Kurani? Kur rruga e pejgamberit këtu ka çina ta kanë brukë këtu, jo. Ka folë për rrugën e faraonit e ti blisët, dyhet me ti kalzu. Apo ngjashë si këtu është balancim thjesht. Kur iki dyaj përpara e shë, atëra njeriu, do thonë inkurajon për radha, të mirën, ja din vlerën të mirës e këtu me radhë ato. Edhe tek të parat ton gjem balancim, do thonë. Po me kur kur kur ka qenë i rrezikuar me u preng kavë të pëlqimit, ka inkuadru balansimet e duhra që të stabilizohet të bërë. Kjo është fikë i madhë, i thejlë nëse njëri e kuptënje të përdesë më më të. Shukaj e qëfarë thotë një dhe me këtë qështë, me këtë balansim, ekulibrim, i cili garanton stabilitat, dhe refuzan dikimin e vetëpëlqimet që një përflasit për të, qëfarë thotë imam Shafio, Rahimu Allah, më të. Imam Shafio ka thonë, i dhekhifte ala amalik e l'ujbë, Fëdhë kur rrida më në tëtë lubë. Momentin kur ndinë rezikun nga vetë pëlqimi, që ko e, tash po vjeni janë, momentin kur me veprët e tua, punët e tua, e ndinë rezikun nga vetë pëlqimi, kujtoj e kënërsin e ati që e duke e kërkuatë. Qëka e do dhe kjo? Ko alonë përshdimë, thënëja, po këtu pak një komendatë. Ti me veprën të ne qëfar përkënë? Kënacinë Allah gjëllë lewale, kënacinë Allah gjëllë lewale nuk është e lirë, a po, andajnë momentin kërë të i doka që i komonin punë madhe, e madhe nëse, nëse është përqita, ama për Allahun, a po, këthe njët në përdeshma, njët në përdeshma, njët në përdeshma, dikujtë dhe bleh edhë, Dikujt me blehë e dija, dikujtë me aftanë me dija 2 aura, s'ki raportët që e që, që, që ka, që, që, që anë, ma dikujtë në blehë e dija 2 aura Në kushtin blehnë dhurat apo diku ndoshta diku ndoshta më ia bledi 10 mijërin dhurat. Apo, për shembull, është përpjekje vetëm për një mirnjohje, prindve për shembull. A mund të blediçka babas edhe ndonjëherë që meqeto beso që u shpërla më. Jo, ja, kur <laughs> është një përpjekje që më ka dhënë sesoj kum harruj mirnjohës, apo. E po kjo atë ban më thon krenar ose ose më vë pëlqye, çai kum blon e babas. A mund i thuash na çdo? S'mosh me dhona punë, për shkak se realisht ajo është, sikurse ka thënë pejgambëri sa tham, një shqetësim i nunës natë për ty, kur e keni vogël, s'e paguanti me këtë tenton atë. E pse po, varet me të njëjtën kujt po e kërkon? Varet ndaj kujt do të më kon mirë njas, varet. Çka ke fitupi ti? Çka është do tani bient me kthyj apo? Diku s'e ka thën kur apo atë? Diku t'ja kthem në një fjalë. E kështu më radh atë. Pasi sikoj me mëshë mbi sa bukë thotë. Po me në Kur'an din rrezikun nga vetë pëlqimi, bashkujtoja me çto vepra që vetë janë huj, edu ka kërku allot, po të veten huaj. Çka ai duke kërkuar knasin Allahut, dhe është ojse morrësh çka po çëm te Zoti i të bëra ku Allah, apo apo a mundsh me on që namazh që kum çu Zotit, baje mirë të modi kum vaptit, që namazh e falon. A mund të jetë i cilësisë me vërtetë A kategori? S'mosh me thonë. A ne shikojë balancimin domosd? nëse nëse shejtoni do të më debalansoj me, me vetpëlqim apo inkuadrojë kët pjesë tjetër të peshorës dhe e balansoj atë. Po gjithashtu Imam Shafiu Rahimullah kujtoi e begatin që po e kërkon me këto vepra. Kënafi Allah po nga begati dhe mirësi që po i kërkon me këto vepra, çka është xheneti. E përkën xhenetin. Xheneti të njerëz kur të shtrajë është rradhë gabon ajo që menon domthonjë me 23 me 23 çertë caktuar sado qofshin ato Dhe për më kuptu më së miri praktikisht çmimin e gjenetit para forcës dhe dikon shikoj Garus ato Garus kush janë kush kush është pjesëtar kësa i kësaj gare ato prej adet metalizon tin që janë më njerëzit më mirë që lloj ka përzjellu edhe thjek garusit, a po. Andaj, të mundë është si kërësa kemi të zekë, të mundë është me të regu afëci sportive, shikuzve, po jo sportista, në po. një një që s'ka, afëci të sektuar, për shambull, të mundë mi kalzu një fëmije se mërëve shumë një lëmjeve, po. sa i së mërëve shqe, po. për nëse vjen një ekspert një kësoj lëmjeve, të i heshtë në moment se po është hor, po. edhe këtu, më menin kur, Uh, të ka plen dhe të pëlqimise, që ka përshep që ka mboj njerës, unë e mëshallah, apo, atë e në tifuzeria, apo, atës qëmë pjesë e garës realisht që ti dushë mëshime dhe. Këqëri i garës kërës kërës kërës kërën, dhe qëfarë kam bërë garësit me njerë e ullë kokën dhe largohë dhe zbrau pëse të përpjeka e shëjtoni për vezvesat. Dhe këtë një mamë shafio, rahimullah, gjitha � nga nga prekja e e e e vetpëlqimit kujtoje knacidën e kujt po e kërkon kujtoje shpërblimin që synon dhe kujtoje dënimin që të kërcënon aman ti don me përtu pe gjahnimet apo a do më shputhur pe gjahnimë këtu era po mirë ul neun sa os va pa atij sa os dënimi i tij sa os thellësia e tij sa dën sa është. Do të mekon koxha, koxha, izolimi cilësor. Sa ka kë po ka lë lë izolimin atë. Ka lë izolimin atë. Mirë, për pastaj temperaturat e tregojnë se a mirë, se mirë, të. e kanë bë punën mirë, a se kanë bë punën mirë atë. Ë, nëse kurz bjen shi, gjithmonë kulmi është mirë atë. Përsh kur të bjen shi më rreth apo pikë pas pikë, apo. Dhe soma i rrëmbyeshëm që është i u, jo, as mati për den shash cilësia kulmit, apo? ose, ose mureve, e kështu më ratë. Edhe kështu më ratë. Andaj so ma, so ma e, e, reziku ma i madhë, aqë ma te për dërënësë cilësia e vepërve tona. E me cilin vepër të mërmenja që është aqë cilësore, sa so që s'ka gjëhnem që e qëpan, nuk ka zjarë që dhe për tërën, nuk ka bashkala i me gjithë, të përën. Kjo është për balans. Kto që po e tsej kem për balans. Nëse shqetosh, nëse tenton të shqetoni me debalansu, me vetpëlqim ti mashallah filon e fisnikut ti çka bën, me ato problemet e vetpëlqimit që kemi mund për tu. Nëse ai tenton kështu më bë, përgjigjja është në kë çka do të bëjmë këtu. Ktheha këtu. Ne e fsitave. Ktoi për çka që më bë? Jo, ondo ti. So ranë për kët punon. Do kohë ranë për kët punon. Jeni me kontë Nazër me punu Shokë nuja ne selam. Nën çin e 50 vite Allahu përmend aktivitetin e nuja ale selam. Nën çin e 50 vjet Allahu përmend firie, angazhim të vazhdueshëm të nuja ale selam. Një sjellje ka b=='si, domthon, ë, uh, mendgutin raport me Allahu xhe llawala, ka mjaftuar që ditën e gjykimit me pasgonat që ka buar me çat punat. Edhe në hadithin e gjatë të shefatit, kur krijesat shkojnë tek Allahu xhallallahu, doin me ardh Allahu më i gjyku, mbesin krijesat, domthonë në vap, në probleme, nuk dinë çka do të ndodhë, a do të këtë shpëtim, a do të këtë falje, ciklet i madh. Edhe dëshuruan që të aktivizojnë pejgambert e Zotit me dërmëzut tek Allahu që Allahu të vjerë më i gjyku. A dihti i gjatë i pejgamberit, a janë tek shefati ndërmësimi i vetë. Shkojnë të kënuhi, a.s.w. Të tje, rësulli, i parë, i parë i që Allah e ka dërgu me luftu shirkun ti, i parë i që Allah e ka dërgu me përhap besimin e drejtë nëzotin, pasi që është shtremur besimi ti, në në ka punë e voglë, a është punë e madhe kjo. Edhe këtë përpjekje, 951, vazhdimisht, 951, me, me një aspekt, ma meritur, se ti me shkumi të në allahot, s'ka, Çka ato nuk realizon. O unë kom lutur Allahun një nj, nj lutje që kum gabuar me tatën. Kur i ka thonë djali jam është familja jam. Se Allah i ka premtuar nuk do ta shputu familen e, e djali ti nuk shpëtoi. E unë i tha djali është nga familja thonë. Na të kuptim, s'po kuptoj, s'po kuptoj. Atë Allah jallahu dha inna hu laysa min ahlik innu amelun ghayru salih. S'është familja, s'është pjesa nga, e asaj familjeje të kom premtuar nga sa është punë peshë. Aja është punën dytë, aja s'ka rritë mu pastru me besimin të tërë. Këtë e patë nuhi, elëzëm, kaqë. 950 jetë, këtë ga me përmanin. Tha, nëfësi, nëfësi, e kom gallin të më borra, së arani me shkume një perjuve kërë gjatë. Nuhi, elëzëm, e kështë më radhë. Andaj, kërë nga të mëndë, shqetoni që ti, ta mërmenja, me bom i dole latë për para, që ka të lipësht të jepë, apo, që te ka pak nuhin Ço kemë asjë çka komponon, çka punon, çka më apo çka kontribuon, vjenin dhe gjithë vend na vjen kjo. Kur kurse e mashtron vetën, gjithë vend na vjen kjo. Se kur kurse thot, shetoni as zguzzon më ofruan me këtë. Kush kush mund më këtë? Jo, të ofrohet me ballaçit, habit. Të ofrohet me gjithçka të ofrohet. E kur ai vjen me të ka dush fola, të sigj ke ti çfar talend ke ti, çfar di ke ti, çfar guximi ke ti, çfar bujari ke ti, ti çelë këto dosja. Që të ke shua ti më mshaftët balançooshu. A deshikoj? Thënë dhe ty, si, thënë si të dyja si balançojnë. Ata na mthonë se trajtimi i këtyre smuneve duhet me garantu balancim. Jo duke u marr me këto smune me shkaktu, de ballas. Dhe balancimi më i sigurt dhe më i mirë është ai kur inkuadrohen përbërësit e përmendur në këtë në këtë thënë japtu. Mirë Thënja e duj që e ku më përgjith është një diskutim Mes duj njerëzën më të mirë Njerëzën më të mirë Njerëzën më të mirë, njerëzën më të mirë Mes Muhammedit sërrasat nga burat është Ebu Bekri Ndërsa më të dashënit është nga gratë Aisha radiallahu ta'ala anëha Shikoni Aisha që ka thët Thëtë një dit E vësha Një bluzuk, një qafurë të bukur. Unë pëlqenë të shumë, dhe filoha me shiku shumë të, a, qëfë, pëmërën mirë, që, të kuptim, pëlqenë të që është e stolia, abdha. dhe është e buvekëri, radiallahu ta'ala, anhu i tha, tha nëse robi, mahnidit mazdo një stolia, dhe preken nga vetë pëlqimi, nuk i largot hithnimi Allahot, diri sa so nuk e braktis atë stolia. E ajoisha radiyallahu taala anha posandje kët fjalë, e hi kibilzukun edhe sadak fitallat. E Abubekri radiyallahu taala anhu i tha, shpresoj që kjo që e ke bër, ti të shpagim për atë që e ke bër. E bune në shkjelje, tash i bune në të mirë, besoj që këto dyta e shpagojnë kët parën. E këtu çfar titulli më me ngjit apo? Mund më ngjit bllende titull është apo? Unë kam menduar më me gjithë një titull. Besoj që i përshtatët. Ejo është edukimi i familjes përshërim një smunjeve të zemrës. Nga se kjo pjesë edukatës mungën mos mërë të në vëzën. Për. Nga se mundët si kurse kemi të cikë, nga pakujdesia, nga mos njohja, prindrit me mbjell vet përqem të këmija. Për. Prindrit me mbjell me ndje mazit të këmija. Mune në ta nga përqendrëja e teprukme lavdota e teprukme në çmimit të tjerve, fmiut të tjerëve mbi vlerësimin e fëmijës të tij në në në në në në në, në skajshmëjin e kulmeson hiperbolizimi, glorifikimi të arriturave këtu më radh s'mjasmuat preket gamet pëlqimit, çuq nuk preket. E pastaj mos kujdesi për të smunja i bën që murrit apo. Andaj të rrugëzoj afllasim familje për smujt të zemrës, me i thon fëmijësh nëse bëo këto se Hasa do kjo, nuk edhën zoti, hasa e të në të në të. Më shënë po, mi thonë fëmis, kjo është vetë pëllëqim, si kur së ta i thaë bobekri, që shtot, mësja prisht ashtë qefin, mësja, unë nuk po flasë për, a me aprisht qefin, duhet largësaj, me inkuraju, duhet me lavdru, mirë po, me pas parasysh edhe këtë aspekt, me pas parasysh edhe këtë mundësi, se ka mundësi mu, ka mundësi mu së mua, ka mundësi, p Në trejtimin e këtërës mundive, nebë me kuptu se ata trejtimin e kam pasë pjesë të edukimit. Ska qenë, për shambun, muhabet, ska qenë në i dertë kohë pasko, jo. Ka qenë përbërës i pandashum i procesit të edukimit të vetë vetës edhe të familjës. A të rime të zemrës? A të rime të zemrës me edukuf min të vëkullë. A din me edukuf minë tënë, qështë më kretë Allah gjellë në valën? Me edukuf minë, me pasë me ndimë të mirë për Allah. Arësë është kërdukat? Ibnja Bas është i vogëlë, 7-10-8 i ka pasë. Qëfar i tha, pejga mërë i sasëllëm? Qëfar i tha? Ihfadillaha, jihfadhke. Ruja Allahun, trunë Allah u ty. O i dhe steanë të festejnë billah. Kur të kërkojshë ndimë, veç për Allah të kërkoj. Kë aja ka zëthmi së 7 vjeta, për. ka zëthmi së 7 vjeta, ka zëthmi së që mëso përqy të ashti, mëso përqy të ashti me këpëtu që kreton të limituar, kreton të kufizuar, lidhëm Allah në gjellëvaj. Mi po, mëso e fëmin gjithë mon, me netë pran, me më përgjithë gjithë mon, aja ka për shtype që ti ajë supermeni, së araja e në krizë, vjana i, i familisë, ba, ba, nona, dikush me pënë zgjidhje. Pak Mëmson smund di Allah kur i dhanë këtë. Në tallon tani shkojmë te mjeku, që do të talloni raport. Edukator është këtu. Edhe për ndihmën e zemrës, por edhe për smundën e zemrës. Duhet me kon, duhet me 100 pjesë edukimit familjar, çështja e eh? smundës. Kamun si, marok vet pëlqimi, kamun si. Allah na rruaj. Kamun si me rrok mendje mallësia, kamun si. Hasedi është shumë e tjerë aftë. Nëju kau Bekri, s'po flas për çështje juridike. Tash a duat dikush më atë që i pëlqen diçka me? Jo, ja, jo, ja, s'po flas për këtë çështje. Kë s'ka bën me kët? Edhe ojse se ka poshtë obligim me ik. Kam u mund Allahun fal, një më spekçuri mos e dija u habita mos e. Në fund që ja. Për. ja probleme, amjek, e, e, rahata, rahat, jo, ata kanë dosh në rrënjë me prit problem. Sa bën tash luftë rezistencë natona, mjegë, e jeku këtë mos kalloj ti jëm rahat apo. Rahatë. E ndaji kanë pasta mënyra që si e kandërdu këtë qështëve. Për e kjo është uzim praktik për edukim familjarë. Kështu që së mund të zamërë që më këtë lasëm bërë, në veqa di vetëpëlqimi, në u të në qenë piesë përbërë se e edukimit familjarë. Thënja të rritë është thënja e budardës, r.a. Në këtë thënjë të dronë të zërë dhe motra, kemi kriterët e vlerësimit dhe njohjes. Do, për me vlerësu diqka, për me njohët realitet e diqkafit, duhet me pas kriterit saktume që i përdora, po. Qka do qofte? Forësin e diqkafit, mirësin e diqkafit, kvalitet e diqkafit, ka standarde, ka kriterët. E ke pasot, për shembul, nëse një produkt është cilësur, apo, i thot, me standardet të filan nivellit atun. Standarde kjo, standarde standard evropiane, standarde kështut, janë ato iso standarde, standarde atun. Mirë, atë përdurim me standarde gjithë mërë, në njësa qërqët sektuara? Shikaj që ka thot e buder dhe radiallahu ta'ala në otëm për standarda që doqshme i përdor me njohtë vëtë vetën. Lej tjertë njëre, me njohtë vëtë vetën, ka thonë Ebu Derda radiallahu ta'ala. Shënjat e ignorancës jënë tri. Nën shënjat që ti smerë vashkorë gjëhe që jënë tri. Apo këtë? Nën shënjat që je ignorantë, jënë tri. Asë një pëtynë s'ka lidhe me dhijen, që i thotë Ebu Derda. Me do në dikush, shene që dikush zdinë, po zdinë s'ka mësu, kur e vezë, zdi mu përgjigjë, që të jenë standore tona? Bë. Ja. Bë. E Budarda ka tira standore tona. E Budarda thotë, shenjat se je i njërante jenë tri. E para vetë pëllqimi. E le uqbë. Një njëri që është i prikëm për vetë pëllqimi, a i le t'ket dje sa të dënë. A i është njërante. Qështë që ka ki mu? Për shka? Për shka? E përmendi Imam Zehabiu rahimuhullahu se ka qenë një njerëz shumë i dhikshëm të kaluarën, ka qenë probleme me ato, ka qenë probleme me ato. Mir, po subhana është prek nga smundja mas tkop, mas të, e vetpëlqimit. Se mashtira që tu më të kom, mas kallajti që tu, e mashtira që tu më rezistuat. Kto është ميدani vështir me i rezistu vetpëlqimit të von. Se flet i një pëlqen njerëzve, ja përgjigje den debaton. O to tani fillojnë, fillojnë ato e, me vlu vezvesit Allahu na ruaj për shërëtyn atë. Ai u prek, fat keq që është atë. Ai u prek apo. S'e kuptojmë ne ti atë. Ka çim probleme vetë një orë apo. Po më ne një orë probleme ato, por ne vejoj vetë për dietat të quajmë një orë. Ashtu engu vetë për çimam. A dini di ku e ka qenë vetë pëlqimi të zonë? E dish më ku on? E dishm. Shikat diku e ka qenë vetë pëlqimi apo? Ja, kur më të gjutë se vetpëlqimi nuk të mshiron. Po. Dhe nëse nuk kujdesesh, as dia, vet si dia nuk të na ulfton. Nëse nuk i aktivizon, ato që po folën për tofa. Ky njeri nga vetpëlqimi ka thonë, nga burrnia e një njeriu është mos mufal me xhamat. Pse? Nëse burri spërmon në sah me gjithë kënd më najtave. Na udhë billah. Përënë, të të fa, ka thonë, shenet e burnis, është, mësë më falë me gjemotët. E tani, i kanë thonë, njënë pivjetare që shtu ka thonë, ka thonë, këj pëllimove, nuk ka me shku puna e ti lërgë, ka përën, kështë ka ditë gajbinë, dhe përnë me i ka orë puna, o buhorë, dhe ka thonë fund, ja ku në po shërin dëshnis për autoritetetëve. Shërin ja ku në po, përën nuk sum ku kur i punas dia as kur dëgjoj. Prandaj shehnet e, e, e ignorancës janë tre thotë po të rda. E para është vetpëlqimi mjaftot. E dyta është të folet praçë nuk të përket. Në një situatë folt që ka si përket, s'është puna e ti, s'është kompetent, ose ajo që është ignorancë. Dhe e treta, ka thën, do të thonë me fol diçka e me punu të këndrshtën. Edhe kjo është ajo që zëndzi, më pa ditë kishë punu atë edhe i dëlan informata edhe dhija ato. Informata është informat. A të një që ka orientalista, e kanë studju Kur'anin edhe sërri të pejka mërëzom të mahnitin qështë e s'pegujnë apër. E pa e kanë studju me këndërshtu, ata. A ta informata kanë së të dush. A mundhë me nëse këta janë dhjetar të islamit? Jo. Ja, dhija është dhe qëka teter. Informata është dhe qëka teter. A dhe ka njërë që kanë informata. I, po, dhije nuk kapë të, dhije e cila nuk shënërot në vlera, në edukat, në kultur, nuk përkvet në praktik, është informat, është informat. Përndaj ka dhoni buderë da radiallat tala në, shenjet e një rëndë të janë tri, vetë pëllqimi të fudrit pra që nuk të përket, nuk është pun e ju tja, heqa e pun, dhe e trejta të flasër dhe shka e ta veprasht të kunder të. Për ndaj shiko, edhe këtu e kemi vetëpëlqimin si një loj kriteri për njën e vetëvetës. Andaj, të para të anë të nëzëve, vetëpëlqimin e kam përdur si standard me e për një oftë vetëvetën. A jam ka jashoharin dies, asë që jam ka jashoharin dies. A jam ka lërgunën nga i njeronësa, asë që jam ka lërgunën nga i njeronësa. Cëllë jam më në përtu? Me qëfar standarde? Me standarde të vetëpëlqimin të përtu. Kjo është e rëndësishme kuptua. e kuptuar. Ehm, katërta që duhet të përmban kuadri tekstojt rreth një thënie tjetër është e kam titullu kështu, vetpëlqimi rënon talentin. Më koni talentum, më me, më një mëkoni talentu. Mund më mund më shku puna fort mirë atë. Vetpëlqimi ja shkatron, ja shkatron talentin ja shkatron do të mu mund të bëhuë i suksesshëm në në fushën e tij që është talent. Mirpo e shkatron formimin e tij. E, e e e e e shkatron karakterin e tij, identitetin e tij ja shkatron. Muhammed ibn Wasi rahimuhullah ka qenë pedagogtar më i. Këti Muhammed ibn Wasi, domthon ka dhon për të, ka dhon për të. ë uh, Nëse dikujt i është ngurcuar zemra, pun sjell shaj kuroni, wallahuaj po bëj dhikr po spendi, ngurcuar zemra, po nuk lexon Kur'an, po dish rutinë, e ata thonë, nëse diku ti kanë ngurcuar zemra, le sikon në fytyrën e Muhamedit ibn Vasiy zbutet zemra po. Subhanallahu, shëndet e porules në Allah xhelallahu po. i ka pasë në fytyra po. E po don si ti shëthosh. Allah sa njëri mirë po. Na s'diash shumë çnear sot po përpara ka pasë shumë sot dëzes. Apo. Ata ka thonë, si të shash Mendje jush uh, ka njerëz si të tash e inkurajosh si të tash ia jap guxim si të tash dëgur ti jap një vallë pozitivitet apo e ky Muhammed ibn Vasil kon që kan thonë se diku ju kanë gurtosur zemra sponin i morin ne vet spenin gjallh shikon tyun e kia ka poshaja te e parulës e, e thyrës për Allahu dhe vallahi Allahu na falne e ti ky Muhammed ibn Vasil tanrozi më ditë Një dit është ankua dhe kaklith. A, shok, të mi shkun. Shkunat atë mirtë. Qështu ka thonë para, para, para një grupit mjerëzë. E i ka thonë një për ty oh, në hojë. Pashalat është një që në shkua ta. Më do të vetër, po që për të është rinia. Pashalat, po lezojnë kuran, po mësojnë. Dëhon, uh, i badet, talentat ri po dalin. Ka thonë, e ka sëllë kështu ka thonë. Po pove që i mytive të për që i mjatë herët kanëizmiç u krahta vë. Apo, sahi talenta pa, po, ledzojnë, po lexojnë po mësuan ama. Herët ofson. Ata të flesh çënkon ata, apo ata kanë pas shumë dije. Mi posë ke apokalipsuon për diçka që kanë para njerëzve apo ata. Dini nga shoqëruesit i Imam Ahmetit rahimullahu, thotë e kam shoqëruar Imam Ahmetin 50 vjet. Subhanallah, 50 vjet, Imam Ahmed Rahimullah. 50 vjet ka kërku edhe në derës u shku. 50 vjet në derës ka shku. Te Imam Ahmed Rahimullah, 50 vjet. E kom shoshnutet 50 vjet. Kur për 50 vjet, nuk e kom dëgju, Imam Ahmedin ka lafdruat më da një eva për. Kur? Kur s'kom një të thonë që onë e më smekon ju? Kur? Ta na, no, problem, 5 mëj me në shoshru, 5 mëj me në shoshru, Allahu alëm, suharë, thujme, une, apëton. 50 vjetë, apëton. E kërë i ka krasu, më amri i një vasi, që ta burra, me do tëri, si ka njës kapak, me dalë kapakon, ka gabu, ima, mahmete, rahimullah, ka thonë këta. Këta problemë është, apëton. A nëjtë i shetë rritë, më shëlla, apëton. Mirë, po. Si të njës kapak, kapak me morirë, apëton. Obligimi i panështë, me i gjithë gabimet, madhvjetë, rafëm. Projekti i pan është me rënu projekti të kalu ma përën. Këtu talentit nuk përgëzojnë për hajnë kështë, e talent i meqëm sa dushë, ama ja ka rënu kuptimin e talentit kështë, me të pëllëqimja të, problemë allah. Atatë partë kanë japë shumë, edhe kurse o këni zonë mënë, së dy her e japë diqka edhe 25 her lidojt të përën, ose, ose i metësh bërqli i metësh të përën. Ma i... Për qëtë problem ka vajtu Mohamed Ibn Ivasim. Qësaj telashe në po, ju ka friksu Mohamed Ibn Ivasim. Qësaj ju ka tuta? Pojën të më posë kujtës, posë kujtës, dikush, dikush nështë a një meselje ka studju, edhe ka dëgju, edhe ka menu, 10 vjetë, 20 vjetë, ose ka pasë ras mënet me djetarë që 50 djetë e kanë studjuat, qështja për? Edhe marë me dy qështje që me rëzu kompletë unë e menoj, Kadalë lot. Kadalë. Gaprruhet modeshtim kujtohet kurishim nga studimeve. Edhe në një orë të mësimit ish ish një nxënës pe një vën musliman, sa më rancifikapt. Po ai vën nuk çndron mirë me praktikën islam, po tën. Nuk çndron mirë ai vën atë. Dhe profesori u gëzonte që kon nga ai vën student atë. Mashallah dhe profesori po e pyet këtë nxënësin në thaa me çka me çka po mirësh jashtë të mësimit me kuptim do thon ai etua nga ruseve venin që iki është ven që mnezpeti më thua ja, ti apo thaa po sa tha, kam një projekt të madh i komunizmit në botë hajde para kort thaa komunizmi i gjet gabimet imam shaukani te rahimullahu ja, ne ai nuk e shem imam shaukani është 5 ditar thmajti yemenit apo ditarat majë apo e ka një libër ne ul lautar e ka e ka komentuar disa hadithe që i ka përmbledh gjyshi ibn Temisapton. Gjyshi ibn Temis es e ka përmendi libr hadithe që janë kanë përbërë të dispozitaut. Hadithe abdesit, namazit, zakat, m. Këç fikun e ka pun hadithe. E Imam Sherkani Kar e ka komentuar këtë libër aftë. Ës libri madh, katër vëllime ndaj e ko. Po kjo sot libri vetëm Imam Sherkani ka shumë i mbarë. Edhe aty libri Imam Sherkani ndaj mollah është një libër që ka pëmrinë mendime djetarë, e sa argumentë, e sa debatë, për në me, e liber, shumë përmbajtësor, aftëm. O, ko është pa gabime, aftëm, lërga saj, po është liber shumë i madhe, aftëm. E kë, do në kesh problem arabisht me e formulu që ka o të bo. A, po më këmëtojnë, e kesh problem me e formulu arabisht që ka o të bo. E i theke profesorit, jëm ka e gjëjtë gabimit, i me më, më shërkojnë, aftëm. U të meru profesorit, gato sa në kja pëllës Qysh me Allah tha popullata, a din çka është? Te a din mi lehtë të kush atje. E ty po të bën më Imam Shekhan me agjë të gavamit atë. Ma mërmëllamos boksë punë po. Ma më të vërtet u kriun në situat shumë e zymt klas nga, nga nga nga një projekt i dështuar, domo i tilli diku që e ka kështu plot, ka kështu plot për të sosh spiritet familja e ti, populli i ti, vani i ti, shumë gjëra. Projekti është më agjë në gavam Ebo Hanifeu Sallallahu Alaihi Wassalam, çaukanite dikut pid ulla, e ata më shumë më në zon gjë ç'është interesante apo. In histori, filoni ka arrit. Çfarë histori o Allah? Çfarë histori apo? Ndënieja patnis që me gjet gabime ebo Hanifeu Sallallahu Alaihi Wassalam, e sheh në Kadirahimullah i paton, sheh në Kadir gjithë tani madh që ka vdek rahmetullah alayh, i thon ta valla, ti dhe ebo Hanifja, a din ç'shjen jam ta. Ai është një kodër E tie një ciap me brina që do të merzuh Kodra, thonë. Ka thënë ibn Ahmed për kryin tonë se sëpëmdhime të Kodra ato. Apo, s'dish ç'ka i bën, po e thën krytet ato. Në kodon jashtë tentojnë merzuh Kodra, vallahi s'bojn kurrë më kodrë, bojnë, shumë se vetë, kokën e tyre e thajnin ato. Kurrë më të prap. Në, në, po. në kët e ka vëtu Muhammed ibn Nawasit. Kët janë pobra po lexojnë Kur'an këta sahi. Ë vërtet që këta po bojn. Amma e kanë ka luturit kanë shpejt ju kanë vjet janë hoj ato. Shpejt e kanë kapur me vetë për çmë ato. Kujdeso dozni, kujdes. I sosani që lë më bo, më ndërtua më bo. Dhe sot filloi më dal tani do. Rite të tjera. Ani dilni. Me koha vëm. Me ku nëse nëse e mrim atë kohë ose atë nivel atë. Për këtë është. Nëse nuk ja të kam thonë sikur si, ka, se ka, në vsi, në vsi un vet jamu burr së se konkurjër me veten. E na, e na çka do të them unë? Qandai kështu ata kanë ku të vetë mëlqijmen. Kusura ata kanë atë që çështi Allahu. Dhe për këtë tash thua tash kuptimi asoj që i kemë ndërmë tani është realisht i, i, i, i, i zbërthim praktikisht në këto në këto ullzime që pojlezehjëm të apo është e një fjole t'i nuk ka veç të thënja një fjole t'i është realisht rrugë që do të më ndjek është kuptim që do të më ndërtu është shtek që do të më e të rasu me nhegj metodë jenë thënjete të parëve të tëna ëmë presionet për zhvillimin e gjithashtu të ndërrullimit të motra është një thënie e tjetër radhës që vije nga një dietar i madh e që ata në raport me vetpëlqimin do të thonë kanë përdorur edhe një lloj një lloj ignorimi dhe refuzimi të lavdëtave të njerëzve apo. Duke i orientuar njerëzit ka duhet apo? Njëri që dënë me eshruve dhe nga vetë pëllëcimi nuk i thyrë njerës ka vetë vetëja. A i largon njerës nga vetë vetëja e i, i dretënë ka Allah o Gjela Gjela Loha. Njëri që që shtërë bërë, nuk mu më dhe njëri që unë e lhamdhë në kërsë li vdojnë. Sot ka mundësi, në formë atyra njerës e dhejtë ka honë, jo ka të tërkosha. E të, të Et, kjo që i bërë, jo mos i thyrë njës ka të tërkosha. Nga sallahu gjallore i tha përgambar shumë Kull hadhi i sëbili Thua kjo rrugam Edhu Un i thërë i thras njëri Ka Ka honë Ilë Allah Un i njerët i thimi i thimi shku tek Allahu Gjot tonë mord U qëkri me lyb tonë Së kini që lybë në tonë Su u fremë është të thad Sko kur gjë Shkani të ka Allahu gjallë gjallallu Ande që farë ta me imun i bëni mihran Rahim i hollahu Që ka në blëndrol Si kanë qënë të prejma ta në k që hapë rrugë më prej nga vetëpëllqimi, heret e kanë prej kapëtën. Heret e kanë mshela. Kjo është me tëtë aty në. Kjo e rrugë e aty në tëtëjtimin e vetëpëllqimit. Njënjëni i tha me munim një mihrana. I tha kështu apëtën. Këna me qenë mirë na. Këna me i pas punët mirë na gjithë sa të kemi ty. Në në sa të kemi na ty, na në shala gjithë punët mirë në me i pas ato. Nëse e analizën Drejt Mirë është këfjallë, qështut është Sot kë ulema, mirë i këna punë Sot kë një sinqerë që punë, mirë i këna punë Qështu e si kërë realishtë o qështut me, me, me, me i mun i bëni mihran Nuk e murë këtë mund Po alhamdulina pa. Ja Ja, thandrish e thamë Tha, Njerëzdi kanë punë mirë sa ja kanë tutë në zotet Qështë që A i kanë punë mirë as i kanë punë mirë Sa ja kanë tutë në zotet Jo sa, jem nga këtabë. Se, të ndërgazër, edhe së atë ka ulema, alhamdullatër, edhe së atë ka djetarë, po njerës se kanë të utë nëzotër, edhe së përgjëtojnë për ulema, në asë jenë të, të vujtë për kuadra, asë për ulema, jo allah, së atë duhë shkohë, alhamdullatër, bëlle, bëlle, nëse, me marë një, një, një, pa thamë kushtimisht, një analizë me bo, nëse i kishim dëgju dietar 20% i kishim pas punë më mirë 70% aftë. Padam më shkoj kurse më shtavë. Pandaj dietar bashkëqoren kanë pyet për ne çështë bashkëqore kanë një ulemot s'po falnë s'bane. Kanë kush po ndon ngon që më folën aftë. Kush po ndon ton ty jotën. Ka vjet për një grup njerëzve që s'ngojnë ato ulemot. Edhe pse ulemot kanë futboll. Mirë, po ato do të më shkojnë me lezu aftë. Dhe të në shku me ledzu. So njeri me nëndë, ka ere për shambull, këthët dikosh, a dhe kjo është kandu, dhfa, ojg, për këndod, Allah hojqë, s'keni folë për kitë tema. Dhfa. Qa mi thonë? Qa ashtë, Allah, më laun e falë, në dërsa unë e di që për atë tem, minimum një një qinderë. Po qëka mi thonë atin? S'të po folë në gjallar, ko është pasë s'të po folë në Allah? A i këngu veqë, si i për të thonë Na Ondorsun i shkojmë njerëz vellapton. Apo, asuni shkojmë njerëz ne. S'mund të ngahom ban. Na çtu flasëm atë dërkon ku kanë me vola apo. A që ziën këtu me ngu? Qësh mi sku na atë ajë. Ç'a mi thonëm? Qandai. Dhe... Ko hajr, pat di shum. Edhe mi ngun njerëz ulemat, me pas frikën Allah xhallahu alai. Mi ngun njerëz ulemat çu duhet. Ho xhallar të dy mi ngun çu rut. Me rinë Allah xhallahu wala wallahi, shumë punë marr mirë bon. Ju për shkak se ho xhallart janë në të kuptim ose, ose nivell të umetit djetarët i kanë fjallu a ta flosin me libën Zotët Allah libën për pegamerit me qëta përdo përndaj fjallën e sensu është e mirë thënje që kënjere ka unë qashruta është qashruta është Sot ki, se kur s'ka ulema kur s'ka dhije që kanë do kja metë është apo? kja metë është A ka përmën pejkamberi, sada Allah, sada më nga shenët e më dhë, në fund, që kanë më të kemi, të shka? Lergohet ilmi apëton. Lergohet ilmi apëton. Ska ule më. Ma di s'ka Koran. Një e dhëmën e zu Koran zhjull, s'ka kur zhjull në facit e Koranit, i zbrazit. E ka të rekë Allah o fjallën e ti apëton. E ka të rekë Allah o ilmi apëton. E njerë që unë sa bëjë thonë, këna ndëgju n Allah, Allah, thë ishin apë tonë. Allah, Allah, thë që ka që metë nërëzva, apë të për djezë, që kjo është kja metë. Sështë, Alhamdullallah, e pa kush për inëganë e gjellatë, kush për inëganë, kush për shkonë, kush për vetë, Allah, thë. Thimë telefon njërë, sulemë rosh, normal, sështë e punë në di, të falje, në qëmi arsion dhe konë. Edhe pas taj e merë arsion e këtë, me vepulis me mas manestirin. Diku kur Zotet mas një mujë e thot huaj pata thir po smu te mua amru. Ani ça buna? Që çofti buna se më unea chim çertu dut më bave. Që lutja profetit Allahut më murmurani Allah. Njëri në kom ka shkuar vllazni. Në kom ka shkuar për një hadith, për një fetva me me mijëra kilometra Allah. Që fei Allahut është Allah. Tei Allahu te barekutaala. Kimë dhon parësi për këtë çështje. Prandaj e paos frikën Allah xhallahu. Dhe këtë djetër shikosi, lare ka prebër. Se ka njerë diso njerëzë, të më të dhezër, lafdo atatë, si kanë sinqerta. I kanë me bo lojka. I kanë me kalzu që i kësheone. E po, këtë në do mjohu kalzuvena. A, e tih, ki frika launë atyese për mu. Apë. Se me pos frikën e launët, që të ka dojkën me mundi me heronën dhe njerëzatë. Dhe njerëzatë. Pra ndaj, ëh uh, ës problem kur ës problem kur njëri dëshiron më u ngrit përmes autenticitetit të kujtuesit problem është kjo kur i duhet më përdor apo për. një herë vjen ders thotë një um talebe fillën hojë apo janë talebe di ulë apo talebe atë çikok dërëgjë atë po ku dërëgjë xhamotë tani un më ra do A i ketë duka përsenë, talebi hoqëm, e që e ke mësur të hoqëm? Pa ta që u e duke të rrënë dërës të aja, talebi. Atë. E këti që mi thonë këti? Mi thonë, mashallah, por shka në dërësa? Jo, këti zë mëronë si kërëse këj ka thonë. Këj frikë Allahën, ato. Njerës dhe në hajrë, e në mirë, sa e kam frikën Allahët. E për mua, e për tjertë, shkoj njerës, ato. Që të tha, Majmune i Mëni Miheran, Për ndër nuk kanë leju që me u kriu ambijent ku njerëzit Rallisht uh, Skan tjetë më njëtë komunikim pos lojka dhe akterim apë Atër ma mirë Sëfëha Allah E kanë lemru Fudhal ibn Njadën Rahimullah Se këmë arë një hoqë i madhë me e vizitua apëto Një njëri të di shumë E vizitua Fudhal ibn Njadën E qëka ka pu Fudhal ibn Njadën Rahimullah? U mshel të shpija ti mi për drynë e ka qitë për jashtë. Që kur vjenë aj me po që s'ko kanë shpesë, dëmonë njëre e kër mshildirin më kërë mërana pi për jashtë, e kërë jashtë e mshildirin pi për jashtë, o që s'tu të logikshme. Kërë e ka mshildirin pi për jashtë, e u me të mërana apta. Nështë për porë, kërë kanë po dirin mshild nga jashtë, s'kanë trokit, s'ko ka këtu apë. Edhaj ka orë me vitu dhe ka shku apë. Edani kaun e pse valla e buni kët po, ja ish njerë dietar por njerë i dishum ka un vallaj e bune vajpër disa. Po Fët, me bu me nait, po futani ka posa sy të vetë ato na. Tash kjo është të të, të marrëm në msimë se pse çka i denai punë të vetë më mirë se nauto. I kaun fudhali, un e di që kutrim me çat njerë apo ai mundot më, më mkalëzu naskuptimë fol shumë me me letërsi meum, po kuptim gjysor, edhe nduhet që është mjekthyati, bash di fara kthrimin i farzorin me nat, sepse më që, ma mirë për to atë për mua mjaçi duhen për atë atë. Marati jena atë. Apo marati jena atë. Ma vin mos mozateti hiç, apo se mozateti tani më bó, bo... më mirë është atë. Është taku fudali ibn Ali me Sufjan ibn Rahimullah. Çka i takon atë më? Një taku në Çabe. Ata s'kanë zgjotuar asnjë për pun thasë thoma el ka thon Allahu ka thon pejgamber kjo mesel kjo mesel kët zamer kjo çfarë kanë diskutuar edhe është knoq Sufian e Thauri rahimuhullahu me kët diskutet me Fudail ibn Iyad apo e i ka thon dëgjoj kom ni pështypet që çkjo është pineve më e mirë se kum lait në hera atë Sufian e Thauri që për ta ka thon Ibn Mubaraku nën kët nënçill edhe mi këtu që po rim njëri madhishëm nuk kapën Sufian e Thauri rahimuhullahu E kaqën qeshol, e kam në përshtypje që është për ditëve më përfituese sot apo. E ftonim vëllait rahimullah, tha, "Po Allahun e kam në përshtypje të kundër ta fën." Konsidero që është për ditëve më jo profitabile që më mëzym ta jetën time. A ju preka unë, unë shete, e pse? Po ka un kur fol se ti tash ona e dëjësha të më të mirën me ta kallëzu ty që tash ona duhet ta kthyj ja, ty. E tani ti më njej më të mirën. Po më um do koche këna aktum atë mirat tona tim shif këqia tona. Sa është na e mirë kjo afta? Kto janë standardat nulta? Kto janë standardat nulta afta? Apo? Na duhet pak më shumë me shkopën. Sko gole apo pak aktrim shum, shdo, na bëu të halal, në çu është shumë afton. Me kalon munafikien dyftërsia apo. Çi kjo ajo që shto afton. Ndaj ajo mund, oh Allah. Nga se çu është e kupton ti kur dikush apo për, për shembu thot filan imam, na të kuptim të bën bën E tani, për një avdhët, nuk dina për, për faraon, për shat, e tani që e bjenë këpunë, e tani që e që shumë po kje punë. Për në e më shkja. E kjoj ka thonë, leti, unë e aju i madhe, shkati ki frikë, zote, që atje mas miri la, tën, që kjo është të rëndimë. Mosna kontamina ambientin me vetë pëllë qimë se manzim të frimun, së ne baj, aftën. E këptove? Buhet ari i pashëndet shumë, aftën. Qepo krejt për qiesën e farmocën për Prishtinë i pa shëndetshëm për grupet e ndihmës ato. Apo? Ap? Ko i pa shëndetshëm, po dikush sot i ndihshëm, s'e na shajsaj, dikush e ndihshëm ato. E ky më imun nuk uni ndihshëm fort. Pak më u bu orin dutun aty që ka ofruar më ato. E kanë mos se s'na so na na kena shnit fort. Ne duhet fort me helmu për me Nina që helmuv. Ap Apo na na e kem çështën. Ata jo ata në konflikt. Ati pak më helmu ai kon katalse me çojta ato ndaj mëkon. Ne na duhet ndaj haram i madh me u buni, nuk nuk fjna ka dot se po gazet po për bëj këta. As a, po da te ka pas, na te ka pas aj ndryshati, pak mia, veç pak me ku ndaj tim i vogël, aty ju kan zofrimu. Tan mallom. Çe ngjeshmëria apo? Ngjeshmëria. Te po dikush që pin duhan, vallai ndoshta me me ashti, kushtiku, ai se merjë kot te ma vë. A dikush veç me kalu? ndijeshm kurs kandidim sot dikush po pindon enin apo tash edhe ky e ka mirë edhe ky e ka mirë, mirë kuptim çik kush kunin ama ku ta lloj ndijeshmëri apo ata të, të, të portin ku shumë ndijeshmë si ka dikush më bë lajka më bë sana mos më kon ti çka këshum bona mos më kon ti më mungu mu ka hongër që mos më kon frikë api allah ça ap është të zëtira që ka sot bukura me imuni me heran rahimehullahu të nërëzër pejë të dhe njeve që do shëmi përmenë, është edhe euh, të parët tonë në trejtimin të e regulave, juridike dhe dispozitave nuk kanë shikuar vetë në kufit e halant dhe haramit por kanë shikuar shumë edhe në smunë të zemrët për jo të tregoj shambullin e pas ta e dhe një koment shkurta, nëse pas ka shkurat e kuha, po pastaj e përfundojmë së si shpejti në fund jemi inshallah Dawud e Toye rahimullahu ka qenë dietari më i madh ato Kan ardë disa njerëz më e pyet ato Po dietari i Noah pyet se si, apo e shehë ky ka, ka ka i ka apo orientime domë Edhe i kanë thonë një njeri ka bujë njët një njeri do më shku te Filan e miri princi apo atë koçi kanë qenë udhëhecë Edhe do me undu për të mirë më ndalu nga tiaçja. Do thon ti burrësh me bojë të punë, me bojë të mërmanja, punë. Ça të mërmënia, bën kë punë apo? E kanë pyet Davud te tajin Rahimullah. Ka thon kanë frikë që e rrehin e të zbeso bravo. Inkujim mirakat. Këtë... Ja kanë duranaj. Edhe e ka. Thon, kan kanë frikë që tani shpata punon ata. Ju ju kam gju ku shpata ata. Po më tani e kollë këto paradisht. Ja kanë nai. Edhe këso i bën i bën çor apo. Ka, atër e kon frikë vetëpëlqimit të burro, ja që e qënë i piktujtë. E mërëmash? Do në, si dispojit që shtro, mirë po në njeri që, ka që i sigur që si a leshej, kam gjiku, e si a leshej shpata, allaj, këta, dhe dhe dhe në që më shko burse, be të shko borëse, smush bë vetëpëlqimit të, shkon me shnurështë, e këtë eshma i smush ta, të, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Në të parë me honë, Allah, Allah në falë, nuk e dija për të në, përshem më la punë. A më joj, anë, me baj, dhe shpatën e banë, e, ka honë të e atëre. Nuk po të akondësoj shpatën, nëse këtu e punë, trim nije burë, nëse shumë trim qeshtët, po ti e banë. A më vetë pëllëqime, anë të këtë. Sëtë merë një pytje për mes telefonit, për një qeshtë të caktume, dhe a banë që ke që ke me bua më edhas kët përgjigje përcësojnë ato. Tash në esensë, nuk është mirë ato. Juridikisht ato. Mirë, po praktikisht po them, mos e bota largon nga se rrezikosh nga vetpëlqimi ato. Rrezikosh nga me të pëlqimin, disa punë ku ti bësh, andaj të rrezikon, nuk do të më shikoj vetë a ban, a hall. Jo ndo punësta juridikisht ban me baptën, më po nuk je i sigurt nga vetpëlqimi, nuk je i sigurt. Edhe kët pjesë ut me kshyrka hera po. Jo, qara po gjithmonë atë. Andaj edhe kjo është me rëndësi. Kjo ka qenë me tuaj nga SLEF të parëtan në raport me kërcmunin dhe me tjerat. Ata se kam qenë duhet më qysh shumë aspekt juridik, shumë mirë është atë. Po ka pas aspekt juridik. Kuvira duhet të shikoj edhe aspektin e zemrës. Kjo po bën ama, zemra më vjen lopë, preket zemra atë. Ekso më lopë. Dhe e fundit që do të më provan është thënia e Wab ibn i Munebbi, rahimuhullah, i sëlle e ka thonë i fjallë, të madhës i zakonir fjallët e ti, e ka thonë, më në wafë 5 sen fekat, vukje, shërët dunja e l'akhira. Një njëri cili është i kujdesu në i 5 zërave, i ka shpëtu të gjitha shërëve dunja se ta heretizam. Subhanallah. Qëka është kjo thënje, realisht të fërë? Që thënie tentuese është një e bartje në një kuptim tjetër të epidemive, apo. Për shkak të gjithë epidemia kjo, epidemia kjo, epidemia kjo, imunizoni nga kjo epidemie kështu më rapo. Mirë, po, a keni ngju për epideminë të quajtur vetpërqim? Çu duhet me imunizum, organizu musliman, moshi, o para op shum epidemive të përqimit. Na ka vërtet shumë voj, ha de burra imunizohemi. Jo, kështu më bëjmë të thon xhematën. Ska ka, s'ka ka puna regullë dhe që këta. Na nuk e konsiderojmë epidemijë, vetë me qipë, pa qëfarë ollabë? Asë hasedin, asë gjibetit, asë korëgjë e qëfarë ta. Epidemi është gripi ollabë, qëshë epidemi kja? Reziko që kja, e kështë të mëratë. Si kur s'je ceka dhe, gjumanë, një hëtë bë, për kote fështira. Njerë të një kote fështira e nërë. S'ka mja madhe, luftë kohët vështira s'kamjes si ka unë kohët vështira pe kamersen, i ka mërësën, nëmohon, s'mundjes i ka unë kohët vështira kohërave, kur njëzë rrajnë shumë ka unë kohët vështira që ka ju sët dhe ku fihe l'kadhibë se jëti ale nësi sënavatën ju këtë dhe pu fihe sësadiqë kan me artë njërt kohët kohët vështira, e që farës që i rejesu Allah, probleme ka me qenë se njërt kan me i besu gënjës Njerit beson kam un gënjeshta, kjo ku është vështirë këtu. A ndim na këtë kohë të vështirë këtu? Problemi këtu. A dha çka është ajo vetdia ka duhet me shkuar. Ku vron epidemi, sherr. Kë duhet të mbrohet piti. Dhe nëse jemi të sigurt ndaj këtë pest, me lenin Allah të jemi të mbrort nga gjitha sherrtë të tjera këtu. Kjo është vëllau zymi guzimshëm këtu. Këtë pest janë e para ka thonë mele hocim. Me pëlqim, a. E dyta kanë Rija, sifacia do flasë për topin. E treta kanë keeper, mendja mosia. E, e katërta El Izra. Izrau do të mund të përbuzë edhe në çmim. Ni metëti përbuz, një seri përbuz, të sesën kur dhejejmë. Kësmuja, edhe pasta e shora. Dëshira por mu veqeu. Po, kotosh duhet të është, po njerëz ato sot i kanë ngjyrat i kot veçanta. Komp kur i çeti kot veçanta jota. Gjithë i veçanta jeten. Në kuptim të autoritetit avë. E, e kësmuja e ka hon këtë djetarë, nëse njeri ju shërohet dherohet nga këto 5 mundja, me lejën e Allah, Gjalli, Ula, nuk ka shërë dunja asë nëherët që i bënda më këto. Kjo është bëja gjithë fjallë e madha dhe projekt i rëndësishëm për më mbrojt, a dini sa shërën dunja e nëherët, a dini sa shërën dunja, së di minë gjithë i sa shërën sëllë. Mbrojën nga të gjithë a shërët me këto 5. Kështu e kuptuan vetë pëlqimin të paro talë, si një laj, Gjithë të gjitha sherrat e dunjos ruocin gamë për mëlçimin. Edhe këtu janë disa fënie të titulluara me tituj të caktuar edukativ që ne na duan të ndroosim, atë të cilat realisht pasqyrojnë kuptimin e të parëve tan për vetpëlçimin. Dhe kështu ne përmbyllim këtë trajtim të kësaj smundje për vazhdim atutje inshallah me smundje tjera. Prandaj mos harroni, tek e para e gjeni kuptimin dhe rrezikun, tek e dyta gjeni trajtimin dhe shërimin Gjitha këtu më shumë kanë karakteret teorik të këtë rejta, ka ozimit praktike dhe besoj që inshallah me këto mundëm i që me e u shërby për me, u mbroj dhe me u shërru nga kësë mundi. Allah unë arruajt nga vetëpëlqimi, Allah unë arruajt nga rjoj e nga sifatsia, Allah unë arruajt nga kibri me njëmënsia, Allah unë arruajt nga përbuzja dhe Allah unë arruajt nga autoritetit dhe dëshira për të vequ për të tjereve, në bëftë Allah o të devarësve dhe modestë. نمصوفت <تصفيق> اللهم تقف حاج باب زوتيش بليف ني تاكيمناش محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا